Член проводу ОУН Берштейненко восени союзні війська визволили всю Україну. Деякий опір чинив лише обложений Севастопіль. В Україні ще влітку сталінські опричники зустріли масовий опір українського народу. Робітники відмовлялись працювати на сталінський режим, селяни ухилялись від сплати податків, поставок продовольства, ремонту доріг, мостів. Під проводом підпільних осередків ОУН на ще не звільненій від комуністів території України розгорнулася партизанська війна. Уже в липні 1941 року на Київщині народні месники обезброїли втікаючих радянців. Загін під командуванням Ф. Савенка розгормив сталінський гарнізон у селі Фудницькому на Черкащині. Значну допомогу українським військам, які брали Севастопіль і діяли на Керченському півострові, надавали партизани на чолі з активним учасником – першого і другого зимових походів Макроденком. У Сумській і Чернігівській областях діяли загони під командуванням Каптура, Рудняка, Федорчука, Мудренка та інших. На початку жовтня 1941-го бої почалися уже на підступах до Москви. Сталінське командування стягло сюди величезні сили, але 6 жовтня союзницькі війська раптово обрушили на ворога могутні удари. 8 жовтня першою з союзницьких частин у Москву війшла 4-та Запорізько-Гайдамацька дивізія українського війська. Москву було взято. За тиждень союзницькі війська просунулись за 400 кілометрів за Москву. Уряд СССР втік у напрямку Свердловська. Розгром під Москвою був останньою великою поразкою Совєтської армії. Союзницькі війська тут розвіяли легенду про непереможність комуністів, і остаточно поховали міф про несукрушимою і легендарну. Провалились розрахунки верховодів Сталінської Росії на світове комуністичне панування. На кінець жовтня 1941 року Комінтерн припинив своє існування. Яскравий приклад масового героїзму під час штурму Севастополя показала чота спеціального призначення, що складалася з семи молодих членів ОУН. Лоєнка, Калюжного, Погорілого, Раденка, Мудренка, Потрійного, Гулі. Чотири дні вони штурмували укріплений пункт, де засів батальйон радянців. Одних перебили, а решту взяли в полон. В іншому районі прикриття залишились живими лише 10 безстрашних бійців. Четверо українців, один донський козак грузин, латиш, узбек, татарин і усетинка. Серед них був і 13-річний севастопільський школяр, підпільний пластун Валерій Вовкун. На Сміливці врушили совєтські танки, які у відчаї вдались до прориву з кільця. Один танк підірвав Валерій, але й сам загинув від комуністичної кулі. Товариші зняли з відважного пластуна закривавлений галстук і підняли його як символ вірності червоно-чорному прапору. Під Севастополем противник втратив убитими та пораненими близько 300 тисяч солдатів і офіцерів. Взяття Севастополя – ще одна славна сторінка в історії легендарного міста, в історії визвольної війни. Велике значення для посилення боротьби українського народу проти комуністичних поневолювачів мало зміцнення і зростання місцевих організацій ОУН та молодіжної мережі ОУН. Для населення визволеної території друкувались газети, транслювалось радіо, щоденно починали працювати радіостанції Вільна Україна та імені Шевченка. Вічною славою вкрили себе герої-націоналісти з підпільної організації Молода Чота, створеної організацією УН, у ще не визволеному від комуністів Червонодоні. Відважні юні-націоналісти спалювали. Награбований хліб звільняли українських людей з ворожого полону, викривали брехливу пропаганду комуністів, писали і поширювали листівки. За героїзм і мужність уряд України багатьох молодочотів посмертно достою звання Героїв України. Безстрашно діяла молодіжна націоналістична організація синя жовта іскра село Химки Миколаївської області, керована директором школи Шморгуном і Пластуном. Гречаником. У молодих підпільників був радіоприймач. Вони одержували повідомлення зі Львова і поширювали їх серед населення. Підпільники виявляли і збирали зброю, боєприпаси, вибухівку і все це передавали партизанам. Але недовго діяла організація. Вона була виявлена.